Eta gaur, argazki ah, solas, arituko gira, gorekin joan esetxe bagia Bai txalde hon. Baizuie parte hon. Bon, gaur, uh, olako eguzkiede jarekin uh, zailada, olako gaibata ipatzia, baina, uh, bon, uh, aktualitatean handai duriz estatu batuetan. Argazki batzu ikusi ditut eta zuri pentsatu dut argazki eta zitzegiteko, baina gaia ere dokumental batean ikusi bainoen, eta pixka bat argiturik hartu bainoen. Opioiduak sortzen dutela estatu batuetan erriotz gehien gara jauetan, eta azkenean ere problematikak biziki azkar bat, ahondi bat bilakatzen dena. E, Kusi zinuen, hori zailtzen zinuen? Ez bate, enian bate horren berrik, ez gaiaen berrik, ez argarkiraiaen berrik, eta ez eh, aipatu nahi nukian formatu hunen a, berrike ez. Yeah. Darbada hasi kogea gaiaren aipamena ekin nik ustezen, eta geho nahi nuk egin irudia zeba e, irudieta zolikieran, Uh, Gaia hor diin bi hitz ez esplikatzeko zuik behar badako beki uh, baxanatu duzunik beno, bena opioido hoik dia farma, empresza farmazeutikoek egiten dutienak uh, beraz, simikuak uh, dia ezta opioa naturala ekin eginik bena, uh, be berezi hilai zunbaiteke jaiten daikienaz heroina edo opioa beno Ehun milak, uh, ez da gitzu mataldiz, azkarago litzateke, Durien. eta segidan dependentzia eragiten dien, eta horri hoi problema handia, batetik sarraski handiak egiten ditela botika edo medikamentu hunek behak, zenetan behar da medikamentu bat dela hatxahin, preskripsione batekin emaiten dena, eta aldi batetik horrek sarrazkiak eragiten dutila, eta ez delaik sushenka medikamentu horrek eraginik, dependentzia hain da azkar, azkeni, heroina edo opio hartzea zuiten dila, hatxargin, ei edo gaixorik ziren, jente zen eta errepikatzen dut, farmaziek emaiten dut, eta bede, bedezizun baitek, edo medikuek preskripsioniak egiten dut jeho rentakorri. bate gaia ezagitzen, ezagit hasteko gaia zerbaiteran haiduz, entzentazuk dokumental hoi osoik ikusi behitut, zunik zatika, Mm. Ez ba, ni gerran agertu niz, kusudarik a, dokumentala YouTube-en duzien, nahi bauzue ikusi, antzidut nola deitzen den orain, estot buruan, mainan a, mor surordonanz deitzen da, eta a, opioidoak, beraz minaren kontrako-remedioak dirainakian, pain killers deitzen dituztenak, a, minaren hiltzaileak inglesez, eta normalki eh, hegemedio horiek sortu zituzten garaian uh, minbizia uh, faxe bukaerako faxe horretan direnai emaiteko ba, zinez minaren kontra eragiteko segidan eta gaur egun eh, bemedikoek eh, uh, emaiten dituzte bizkajeko minak dituzten, eh, buruko minak dituzten eh, istripu bat eta minaz karbat dutenak eta azken jantzuk eh, bezala, dependentzia segidan hasten da eta hortik gora beraz mina joiten da, baina independentzia hor da eta egemedioak sortzen edo droga bezala da, fe, droga bat da funtsian, eta horrek gero, be, zuk zenion bezala heroina hartzerat ere bultzatzen ditu bainitz, eta animaleko osasun arazo bat bilakatu da, e, gibelean delarik, ebe farmaziotika eh, ordean estatu batuek e, sortzen diren egemedioian eguneko larogoia erabiltzen dute Eta sakit, niri ahitu nahuz inetara elzen alden batzutan e, jendartea eta estatu batuetan e, jada usolako ahik eriak akertzen direla, baina Hor, oh, ere, osasun mailan uh, ba, sakit, konfiantsa bat bat duzularik zure medikoarengan, eta hortara dara eramaiten zaituelarik, eta hori legala da gainera, eta, eta beste gauza batzu dira legalak, bainan, bainan gaizki kusiak dira. Nire, ahik-ahia ahik, ahik, ah, idurritu zautekia garen, kusi dudarik eta eh, gero argazkiak ah, eh, ondotik eh, gehtu zaizkietere. Egia, geho, bon, hasten bakin hau aiztabaidatzen farmazia estatu eta beste uste dut uh, Luzanko bat bena jaleenik behitzez gehitzeko gaiaz Eranenuke, prefosta estatu batuetan usatu bezala gaizak neurizkampo egiten dira eta beraz uh, mutur horretak helten gira, gana hibaita batek egiten dian preskripsione baten ondorio ziltzen dela jentia edo, gukienez, droga oso oso gogor bati dependentzia lotzen zaiola Bena, bon, ez dut heben hain hüryn genik ez, farmaziek dien botere haikin uh, zer egiten beita, eta ez diabeti askenean osagarri entako hune ez. Bena, bon, hortan bon, hoktan utziko ditene mm. gogo eta jabura, ez dit hoktan sobea luizatu nahi. Denaden gaihoi estatu eta bereziki ohioko oioko mm. mongoberi herrian hain izan da askar, edo hain da askar izan, askenin the New Yorker eh, gunkai oso famatiak, Uh, be formatu berezi batetan arkitaratu narkitaratu dila GAIA-en reportaje bat mm -hmm. Ordin bi kasetalaiek eginik, batetik Philip Mungo berri eta bestetik Margaret albok testuak uh, idatzik eta hasteko hitz bat eranen dut formatiez oso oso interesgarri beita uh, egokitzen beita uh, ene ezin hobeki eginko teknologiai, Internet Guinian Shark Tube da prefosta pape anestucio holako iketienen eh, face of an ed epidemic edo epidemia baten begitartea edo bisaiak deitzen den erreportaje zabal juntan badi alde batik argazkiak eta eskuineko geziaiek inklikatzen ditalaik testua gertzen da Prefosta eh, ingelesez hizki batzuk eta argazkien artetik noiztenka badia bideo ja birsunbait Eztia hainbeste esplikatibo, baizik eta e, giro batetan sartzen gutie, hanko herrian, e, momentu batez, oto batetik filmatuik agai da karrika bat, beste batetan etxe batetan sartzen polizia e, argi, bola, juhiten eta rajiten den argizun baitekin eta argazkiak, e, randak dute bat denasui eta beltzez dela, izan argazki edo bideo, eta argazkiek bat sekulako indarra, Eta, hau dela, bon, ze New Yorker askifamatuk da jolako lanentako edo, edo lan tse iuzak egitiagatik, hor, e-reportaje oso oso zabalada ikusten dutugu drogatuk jen gentiak eh, karrikan, estatu berezi batetan, ageidia ebai hilik jelaik, ageidia drogatzenai, ageidia poliziak eh, leku bat eta juiten, ageidia familiak, ageidia drogatiak egeo menpekotarzun hor hortaik ihesegi nahiz, bilkua berezizun baitetan. Hagei da, den eta ik, eta zinez, reportaje zabalzen, eta uh, bon, uh, ikus, ikus puntu oso oso desberdinak glantzen behitia. Maleuski ez ditu testuaz berri handik emanen uh, sobeam yugatuik behin izuntza kumprenitzeko. Bena, uh, formatia hori eran ahinean oso oso interesgarri zela, badia jolako entxegiak uh, esker eskuin bide desberdinetan, Beñaho gatzamendu zines kauzetuk eta betebeetian hasmatuk zela gaian indar edo gaian mami hoi emaiteko euh, formatu berezi horta zines hoi lehen lehenitza formatia hasteko. Mm. Le mondek gustu utzi egiten ditola ez holakoak hitzu <coughs> suedia ikusiak? Badia badia formatu desverjinak bai le monde bai go estado batuetako edo inglaterrako e bai beste ginka desverjinetan ikusi nutien mena sekula horren askar, behar badai bai egia hoi uh, ez dutu kanal, uh, gaiak berak behitu holako indar handi bat eta estetikokie bai jente uh, hoika gehidia fizikokia gehi zaie mm. uh, be, bedikamentu edo botika horrek egiten deitzen txarraskiak eta eta prefosta horreke indar gehigarri bat emaiten de bena, bena ez dut elkinahi jalea talentua, bai argazkiak egiteko eta bai ge selekzion egiteko e baiizen eta bada, bada deneta ikezade dena ez dramatiko aipati du dokumental jotan bezala, ezta ez, ez, ez polizian ikusspetia eta beste ikeaz, Bada mini bat deneta eta eta oso oso interesgarri du zait kaszeeta ikuspegi batetik. Mm, Azkenean problematika horta sarhargazki orokor batiten dute hainbat argazki, do, bai, argazkien bidez, e, bideoak etgiago dira ilustratzeko giro bat, baina mo bon, ere garantzia bat du, eta tekstua, kegiatan, biziki laburrak dira, ere argazki baten ondoan, aldi guziz, zonbait lego, hor begipean dut, adibidez, ehorzketa baten irudia, gorpu hil bat, familia ondoan, eta e, ba, bere ama, hor dela, eta hitz e, ba, bat erraiten e, bere semeaz, edo, fe, biziki laburrak dira, gero e, zinez, e, Horrekina realitate bat erakustea ere ez da ez da erreketa ere saa, erreportaian ela ere itz guti badira. Baiek, ja. Bon, Geo gaia halakua hala beita ebaie ne ustez. Uh, gai hoi uh, bihan alditan askenin espikatuik da. Geo estuta merituik elkina hi es, Enta... Uh, Bena, uste ditu interesgarri iru zaidana bai formatu huntan edo nula aurkeztu ek zaiken reportaje hau da irudiek ek dela lehen planuan indar handiena eh, testuik yakorri gabe Nik uste dut ez dela hain komplikatukun preenitzia gütikoa behera zerta igien eta, eta, bon, beste ikal zen izan replikatuko, eh, bat dila, indar handia Momentu bat ez ikusten da gizon bat hildik etxen, bena, beti hau dela irrespetu iztratatu iku duizait uh, Buia etzaioa gehi, ageida korpitz bat etzanik eta polizia miatzen ahi uh, behenguko mahainan uh, bordel baten erditan uh, Holako irudi batek e, ez dakit, ez dakindula egan, beste testu ingu batetan behar bada be, beste zerbait eraginen zeita dan, mena hor, izi garriko ez dakindula egan, e, gaian txartzeniz, eta gainera egan behar da ebai e, reportaje osua eginik dela herri batetan, eta nahiz eta pentzen dudan problema hau horoko jagoa den estatu batuetan, uste dut estatu gutienez oioko estatua honkik dela, Hor herri batetangia eta herri batetako bizizalekin eginik da osoki. Hortako e, dia bai bideoak girotzeko e, beherri hortako karrikak agei behitia eta beste. Eta oso oso untxa osatzen dia bata abestiaekin eta geho bon, lehenak gazkia bera ebai aipatu behar da. E, agei da gizon bat, e, pentsatzen ahal hilik dela bena eniz segur edo, edo behar bat da... Um, Ambulantzia bat deitu eta hor gaitza itzo lehen txokorriak emaiten. E, Siringa bat ezagio hemen ahoi ez da drogaena, ahoi da nik uste sendatzeko eta horreke badio animaleko indarra, hor gaitza hanit, oso irudi oso batetan, bi bat eta bi, bi nulaeranen dute eskiumantzua, gaiten dugu xibotar, ez edo um, bai, uh, sendagilek baliatzen dutean, uh, Eskuman txuak. Eta, eta... Bai, eta... Eta... Erditan, eta... Eta... Eta... Horrekin jadanik hoi... Handiz imprimatuik... Segurniz... Uh, uh, nur nahi... Junkitzeko gaidele argazki hoi. Hmm. Eta justuki... Argazkiaren eraginaz... Olako formatu... Tan... Sin duzuzuk... Gaur egun... Uh internetekin argazkiak begiratzeko manera hamar mila badira, <coughs> erreportaiak begiratzeko ere, ze um, New Yorkerrek adibidez erabili duen formatu, zaki, diaporama obetu baten formatu hori, uh, untxada, zuru ustaz, argazkiaren balorizatzeko? Bai, bai, ziraik bat gabe ni, badia urtiak, didala hestan Baina ez dut txekula ikusi uh, hain kauzituik izan zen uh, e bat. Baina spalditik badak hita uh, horreku keiten ahaldila gerua, ez dut egin hoide lagia eh, hua, hirianike baina... Um, Badak adibidez gu egun kaian ebai, berriak egun kaian e, Be gogoetak bat ikusteko nula e, Zumaitaliz egiten ditugu gilaiki reportaje zabalak nula integratu e, Be internet edo web formatu batetan e, Argazki hanit, soniak, bideoak, testua dena Erakargarri izan dadin eta hor Horren interesa hene edo hainuntza egiten dela egiten ez horrek dien Me handiena da, lotzen gutila Uh, ni hasteko lotu nahi hastetik finit zila. egon uh, argazki bat eta beste ikusten, eta bat eni laik maite uh, um, zerratu leihua eta Googleen beste zerbaiten txerkasun. Hor, lotu niz hatsarretik finit zila, eta hoida hoida askar hidu izai denaz, eta papean, uh, ginkai bat zabaltzen badut, bai lotzen izala artikulu baten jakurketai, bena interneten, uh, uste dut gehienak bezala, Uh, titulia eta sarritza jakurri eta askifite delibiatzen dut bar natuko dudanez edo ez gaia eta hor mm. uh, badaz zerbait lotu na jana, amu bat bezala hola lotu na jana finitzila harti no nahiz etzien ene ustez ale argazkiguziak berdin askar edo berdin interesgarri mm. uh, bai lotu nahi eta, eta hori da ustez uh, horrek dian mesimentu handiena Arrapatu zaitu internetek berri ze <coughs> Ez internetek, mm -hmm. interneteko hozto hunek, <laughs> internetek kharapatzena janigunin, adio bisia. <laughs> <laughs> Bo, me adio bisia, initzentzat, beraz. Bo, ebe horrekin bukatuko dugu, beraz gaur eta beloturoak ia dituzie, uh, artikulu honenak, edo beste, uh, bi artik egin zina, gure webunean euskaliratziak puntu, .eu eusen, joan, esetxe eta izanun za? Berkizan.